Онуки Святослава, вони там таке говорять? А, розчаровано потягнув пан Черевичник, знову політик, а я думав, якийсь скандал, може, когось з міністрів злапали у сауні з курвами, чи якийсь з місцевих керівників допився до деліріуму і розбив свій службовий запорожець, марки членовоз, або син якогось з наших олігархів на кокаїн підсів. А твої онуки Святослава, кому це цікаво? «Це нікого вже не цікавить візі! Україна ж бо святкує!» «Так, – сумно сказав той візі. Колись Бісмарк сказав, що газета – це великий лист паперу, забруднений друкарською фарбою, але він не сказав, що це має бути лист жовтого паперу». «А що ти хочеш, візі? – згарячковав пан Червичник. «Ми повинні виготовляти ліквідний товар, а жовтизна краще продається». То не береш моє інтерв'ю? спитав автовізій. Розумієш візі. Розумію, сухо мовив До речі, вони тобі презент передали, ці онуки. Ось. Автовізій поклав на стіл головного редактора золотий бюстик Тараса Шевченка. Черевичник схопив його, підніс до очей. Невже щирого золота? Де ти кажеш візі, тамте інтерв'ю? «Та ти сідай, вип'ємо, п'ємо!» Прощаючись, автовізій сказав пану черевичнику. «Звичайно, дякую за добрий гонорар, Семене, але прошу тебе, ніколи більш не тиражуй цієї дурниці, що нібито в Чернівцях двірники підмітали бруківку трояндами. Це не так, бо, по-перше, троянди завжди навіть у старих Чернівцях вартували дорого. По-друге, як ти візьмеш у руки жмуток троянд, коли вони такі колючі?» А по-третє, якщо якийсь двірник не мав мітли, то міг би собі справити віник з дикої троянди, яку на Буковині називають Трандафір. А різниця між цими кущами і справжніми трояндами така приблизно, як між редактором-черевичником і журналістом Саміленком. Пан-черевичник уже не ображався. Зворотний бік Голготи «Я зібрав вас, панове, аби повідомити веселу новину. З'явився ще один пророк», – повідомив Махатма Юр Чорноконський, який часового сегменту виконував роль координатора постійної президії Ради Великих Махатм Шамбали. «Як, пророк?» – запитав Махатма рабіндранат Джексон. «Як, пророк?» – запитав Махатма Ямамото Хіру. Як, пророк, хором спитали решта десять махатм, які вкупі зі згаданими вище і складали РВМШ. Так, панове, сьогодні я оглядав людинець пана Бога і побачив, що одна з особин вступила на щабель сходів у неназване. То що, вигукнув енергійний махатма Гногу, голий австралієць, зі стилізованим бумераногом за солом'яним поясом. «А те, панове, – скрушно зітхнув чорновусий махат майор Чорноконський, – що ця особина, люденця, до речі, вона чоловічої статі, не чинить так, як чиниться. Вона, септо він, ступивши на перший щабель, відразу ж має намір другий крок зробити, і чомусь не на другий щабель, а відразу на дванадцятий. «Ганьба, ганьба!» – нервово забелькотів Махатма Конрад Алізаде, сухий жовчний дідок з золотим зубом. «Це шахрайство, це якийсь езотеричний наперсточник», – затрахкотів котів Махатма Авраам Бродський. «Це порушення дисципліни», – відкарбував слова Махатма Гогенштауе. «Це справді неподобство». Поважно мовив вусатий усатий з головою, на маківці якої було залишено довго жмут волосся, Махатма Лікова Ленко. «Що будемо чинити, панове, з цією допитливою особиною?» – спитав своїх колег, координатор Юр Чорноконський. «А що він знає?» – спитав Махатма Тотельцотик. «Він знає, що треба не боятись» сказав координатор, «А це, панове, погодитесь, вже дещо». «Піщенка! Піщенка на жовтій арені!» буркнув Махатма Хуан де Кортесюк. Цього, звичайно, мало, погодився координатор, але кожному зафіксованому наміру ми мусимо сприяти».